Василь задоволено посміхнувся і повернувся до кімнати, де на столі лежав автомат. «Ти ж казав, що вкинув його до річки, га? Мовчиш?» У відповідь почув Стогін, знову пролунав кашель і щось схоже на звук блювання. «А застрілитися постидався, щоб не підіймати шуму. Знаєш, коли б тебе знайшли?» «За місяць йолопе!» Темрява відповіла все тихішим кашлем, але говорити ще не могла. І Василеві доводилося робити довгі паузи за кожним реченням. «Чому ж не пішов стріляти тих шакалів?» «Не зміг!» – нарешті пролунало тихе сипіння. «Розучився чи як?» Зрозумів, що не знаю, кого вбивати. Щасливий чоловік. А я от знаю, напевне. Позичиш пукавку. У відповідь із темряви плюнули. І чому це ти саме сьогодні вирішив закінчити цирк, недоумку? Галини нема. Двічі, придурок. Невже коли когось забирають до лікарні, то він обов'язково одразу ж помирає. А я от просто взяв та й зателефонував туди. Любовно погладжуючи стару зброю, Василь безгучно сміявся сам до себе, а у темряві комірчини запанувала якась... Інша тиша, усе ще напружена, але мирна. Кінець озвученої книги читала Світлана Дмитренко. Київ, 2003 рік.